Musika txiloaldia, itza berria eta proposatua den deja fioa edo hariketa eren aski? Asteburuntan iragaren da eta izenak emaiteko posiblioak baita. oraindik gurekin Matin Perez, atxaldeon. Atxaldeon arantza. Musika txiloaldia, musika eta txiloketa ber itzan <laughs> autuberizia da ez? Um, autuberizia bai, izango da, ne ez ere asteburuntako... Uh, Ego dutenak uh, uh, taldeak atxelo aldia hor hor eta dela uh, berruita sortzi horreneko uh, atxiloketabat hor uh, lartan dugu Ego gela batan egoten dira berruita sortze horrenez eta horri zain da ezte ere uh, Ego uh, musika taldeekin berruita sortze horrenez egin beharko behitute uh, kantu bat Eta kantu bat sortu uh, sortu musika uh, grabatu dena nahastu eta bidari Ego duten ego duten demora initzukanen horrik uh, uh, ateratzeko Behoitaz, sortzi horrenez, sortzeko eta hori dena grabatzeko, be, un, leku batean berezik edo bakotsa bere etxan itendu? Bakotsak bere etxan itendu, guk ematen dugu gaibat ostira lahatzen sortzitan, eta gero oiek dute dena antolatzen uh, beren uh, almenekin, hori den gailu bat, dugu zumbat, uh, hartzunten eta eta oiek dute dena egiten guk hemen eskali jatietan, ez, ez dugu laguntzik ikartzen. Hmm. Baina nola, nola jakiten alduzu zutela intzinetik grabatu? Beti ustoki badugu Gaea, Gaea nahiko zehatzai izanen da, horretik uh, nahi baute hasi hastan dira egiten, mainan eustez, zute gauza ona egingo, nahiko zehatzabaita Gaea Gai hori, ordoan doan uh, belenagotik bat dira ikusiko da ez dela Gai hori buruz izanen beren kantua, jandar uh, baita ere, musikan ere entzunaidugula Gaiarekiko gaia lotura bat. Ah. Zena mušikal hain zinetik sohtzena duzu? Mušika hain zinetik sohtzena duzu? Meina hori duztuki gauza da muškan ere gaian zunai dugula eta nahiko sehatzadela dela e nene ustez izin dela hain zinetik prestatu hori. Zena hmm. ideia hori? Uh, Zendako ide jauri uh, gauza berriak entzuteko, gauza uh, usaian ez ditugu entzuten gauzak deskubitzeko ere, edo gauzak entzatzeko musikari entzat, hor uh, bero eta sortzioren dituzte bakarrik. Kantu baten txortzeko, talde bat txortzan dute espresu kiorentzat, ez da bate uh, konzertu bat zen den gero, zalde aus gero. Uh, justu huri da, kantu bat eta unte jodan hor da pareda ere, uh, piskat zer nahiteko, musikarekin dolazteko, um, e, inoiz dituzten egin estiloetan ere aritzeko zahitik ez, eta edut zaitz, Jenndeak edo mukataldeek euh, kantu egeta inuztela, jostuki euh, pentsatuz hori ba esna egren dugu, Dongo dugu sena bateako euh, kantu bat, edo diska batgingo dugu, Donigo ditugu hamar kantu eta ha amaurirek euh, kamar dute euh, artean, ohri dena da. Odan parada da, zekitzer nahi giteko hor, eta zekitze uh, muskatrezna, uh, elektroa giteko ere seguraski uh, batzu entzat, batzuek uh, uh, paradokan onte hori giteko ere, ez dutena inoiz zeh labili, muskatrezna uh, bitziak hailtzeko, nahi dutena egiteko hori parada dute behar hita eta uh, piskat erokeri piskabat ere sortzeko, beste uh, dut, formatu hona dela. Erokeria ta zer nahi? Erokeria, mai, nikolaik usen dut piskatazte hori behar hita sortzio Gela baten edo atxe baten zango dira lagunekin. Ordoan, ordo keria iteko justu hori da formatu nena. Mm -hmm. Ordoan, epai maia bada zenta horzuk duzupxikat proiektua plantan eman abiatu. Benen epai maia bat bada laukidez oxatoa. Ordoan, epai maia bilatu nuen pentsatu talde bat izango zela. Ha, baita, um, epaimai horrek egiten alkuz lukeela musikatzilo aldi, aldian, ez da jesan, mm. uh, kantu bat, ordan gertzik bat dugu uh, mailean erzaiuz. Bera, itzen zat, uh, do, itza, itzak nuen, uh, bertsuaria zehutzen duguna, baina baita ere uh, musikaria gitarreiten du, eta kantaria, guzbergen entzuten duguna hilabetero, dobilabetero. Mm. Um, kantari gisa maitena behan, Tiken naizena lehenota orain muda uh, atalana idena, eta musikaria dena ere, gitarra jaiten du, musika sohtzailea, itza sohtzailea ere. Eta musikarien aletigi agor, bastia marian, uh, gitarista dena, do gitarrekin asizena, baina uh, zer nahi duena, basua egiten du uh, fiten ferri uh, klikarekin nahi da usu sekxo foean uste dut, Uh, txistua egiten du, akordeoia ere uste dutukitzen duela. Piskatzerna egiten du, gainera berak bere ikasketak enitu musikan. Ordan badu gaitasuna bai musika jotzeko, baina teoria ere zautzen du. Teoria musikala bizikiongei zautzen du. Hor uh, dan berak ere hori entzuterakoan edo zarkantu kustanko du zer nola egina den. Estruktura uh, kustanko du. Eta bukatzeko perkusioetan uh, jokin irunga jai. Ezezen daren taldearen zaitzen dugunan zut genik. Zaten taldea da olako ere. Mm. Olako taldean haidena uh, perkusioan itziteintu. Ta kantari bizikioan da genela. Uh, Proiektua initzetan bakte hartu du. Ta ra, ideazen talde bat sohtzea azkenean uh, Oien lauen artean. Piskat uh, muskatzilo uh, aldiko ahlo guzietan. Uh, Belagi bat uketeko zkenan. Mm. ere kantu bat sohtzean lukete ez? A lukete. <laughs> lukete. Lukete. Te, ez egin go, <risa> <tis> baita kiteanik, trisa egin izteike. Egia. Yeah. Uh, Behen zuten itugu hemen, uh, karrizketa labur bat egin uh, iditzi emaitena. Ideia da, beraz, um, uh, izena du musikatzilo uh, aldia. Homi. Oh, <risa> Egen ebitu, behoita sortzi uren ez, laikela kantu bat soktu. Hor eh, badira bat eh, behar da taldean zinagotik eh, muntatua izan, finkatua izan behar da, nori zanen den, Behoita sortzi horren horietan, uh, ara, obratzen ariko den taldean. Beharlitzateke azpimarratu, nahiko genukela bai hitzetan, bai musikan uh, gaia isladatu datu dadin. Nik alere yeah. pertsulari nahizan aldetik, pentsatzen dut gauza hondiak egiten aldirela, berhoita sortzi horrez. <laughs> <laughs> Experientzi behi bat? Bai, <laughs> ni, zinez, uh, kuriositatea. Hori da, bai. Ea, zer sortzen aldean, behoita sortzi horren ez, eh, nik biziki gauza zaila maiten dut eta... Ea, nun izan indiren soh presak. Zinez, bai, kurus, eta teabai. Maiteen ayokin eta Madialen, entzuten zginituen hemen, beroita sortzi horren ez, bera, zerbait ongi sohkzen alda? Bai, nustez bai. Madialenek -ja diom bezala, bertsularitza... Bia, ba -ba itzetan... Bia, itzetan, bezakite uh, gisela izango dena, bera, bertsortzi horren ez, zerbait atzmatan alda. Uh, Uh, Zai zango bakarlari entzatu, baina talde entzatu, ego. Uh, bakarlari zer erik surkantu duzu, eta bon horre horreiten du, horreiten Baina aldiz talda, taldan tzaelaik inoztez, horre zer egoeza enda, denak adostea, bako eta sartziorenez, zer uh, ingo dugun. Hore uh, maite duzu, nikaez, zugbai, baina horre damez ingo dugugin, moldatzea. En usteaz nahiko fiteetan lak antu bat bakarrik taldean uh, piskat da uh, Baena ere ideak jago kartzan aldira eta eta en uste gauza biziki et deja kateartzan dira justuki um, fite egimarko baita Zute demoraukanen uh, detaileak kusteko, zute demoraukanen hogeita uh, um, marksegundu horiek hobetzeko, Hortan uh, biziki fite joan joan dira eta en goza gauza ed deja dira um, Peskat, jambat zango da, azute, nositez, ahas, lan duko einkantua, peskat, aterako da, adituko dira, eta aterako da, ne usitez. Mm. Eta epaiketaren aldetik, nola epaituko da? Hor, ma, erabak itugu sazpi, sai, sazpi uh, ahlo, uh, epaileak arduko dute, do, do epaik, epaiketako dute itzaren kaiteta, do itzen kaiteta, noski, uh, grabaketaren teknika maila, janei du, uh, kasu maita ere, uh, albezain bat, uh, muskat rezena, bak, karka grabatzea edo kaso ere grabaketari. Um, gaiarik ikolotura hitzetan nexan dugu musikan ere eta hori garratzea zenena, uh, ahmoniak, melodiak eta musikarian teknika maila. Ez dena gauzabera musikaren teknika maila. Mm. Hori uh, dena ez dugu notatuko bat, ez uh, dute notatuko uh, bako txabena hori guziak asu, hori hori uh, guziarik asuman ente. Uh -huh. Ebe, untxa? Orduan uh, tenorea da ez? Tenorea da, azken, uh, azken hiru egunak, azkenan bukatzen baita uh, izena amaiteko, orduan egisada, edo baduzue Facebook, baduzue izoaren Facebook hori eta hor, uh, banditut guti uh, gura beragetamak lotura, joteko uh, txostenaren betetzera, edo Googlean simpleki maten duzue musikatzelo aldia Uh, Google-en, hatxe maguduzue uh, webgune bat, etzen dena PDF page, eta hor hatxe uh, maguduzue uh, txostena betetzeko, lau hori dira bido hiru betetzeko hori uh, betetzen zue bidaltzen zue mailez berriz uh, bidatziaden maile era eta hori bakiketeko <stuttenza> %uh da hori geranik, hori stilal arte? hori arte, mateko uh, gai jarduan agatxeko sortzitan stilean eta hori antiratian edo? Uh, interneten Ados. Maen dugu, nuski, eh, ta geru talek, konentere, eh, meil ez, tabak, eh, bera, diakinen zen dirabai, diendea. Azizia. Untschau, Martin Perez, mideszkex. Mideszkexsuri.